mtazamaji wa Estar TV karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hii leo nakuletea historia ya mkoa wa Mara mkoa wa Mara una eneo la kilomita za mraba 30,150 kati ya eneo hilo kilomita za mraba 10,942 ni eneo la maji sawa na 36 na kilomita za mraba 19,208 10, Sawa na 64% ni eneo la nchi kavu. Katika eneo la nchi kavu, tuna za mraba 9452.34. Sawa na 49.2. Ziko katika hifadhi za wanyamapori ikiwemo hifadhi ya taifa ya Serengeti, mapori ya Kiba, ya ikorongo na Grumeti, na hifadhi za jamii Grumeti na ikorongo. Ukiondoa eneo hilo mkoa unabakiwa na kilomita za mraba 19755.66 sawa na asilimia 50.7. Ya eneo lote la nchi kavu kwa ajili ya kilimo, mifugo na makazi. Mkoa unapakana na nchi ya Kenya na Uganda kwa upande wa kaskazini. Mikoa ya Kagera na Mwanza upande wa magharibi. Mkoa wa Simiyu kwa upande wa kusini na mkoa wa Arusha upande wa mashariki. Kiutawala mkoa umegawanyika katika wilaya sita ambazo ni musoma, Butiama, Bunda, Serengeti, Tarime na Rolia zenye halmashauri tisa ambazo ni Manispaa ya Musoma, Butiama, Bunda, Bunda mji, Serengeti, Tarime, Rolia na Tarime mji. Historia ya mkoa huu Inanzia mwaka 1961 pamoja na mikoa ya Mwanza na Shinyanga ya sasa wakati huo ikijumuishwa kwenye East Lake Province makao makuu yakiwa Mwanza miongoni mwa wilaya zilizounda East Lake Province ni pamoja na wilaya North Mara na North Mara ambazo ndizo chimbuko la mkoa wa Mara ulioanzishwa mwaka 1963 akiwa ni miongoni mwa mikoa ya sasa ya Tanzania. Tangu wakati huo makao makuu yakawa ni musoma mpaka hivi sasa. Na mkuu wa mkoa wa kwanza akiwa Mheshimiwa John SC Malesela kati ya mwaka 1963 hadi mwaka 1965. wa mara ni chimbuko la viongozi mashuhuri akiwemo rais wa kwanza na mwasisi wa taifa hili hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alizaliwa tarehe 13 Aprili 1922 katika kijiji cha Butiama. Hayati Mwalimu Julius Kamarage Nyerere ndiye muasisi wa chama cha Tano kilichoongoza harakati za uhuru. Aidha mwalimu alikuwa mwasisi wa chama cha Mapinduzi tarehe tano mwezi wa pili 1977 baada ya vyama vya siasa vya Tano na Afro Shirazi kuungana. Viongozi wengine wa kitaifa ambao ni wazaliwa wa mkoa huu, ni Waziri Mkuu Mstaafu Mheshimiwa George Joseph Sendwe wa Rioba, ambaye alikuwa Waziri Mkuu tangu mwaka 1985 hadi mwaka 1990, Wakuu wa Majeshi wa Stafu, Generali David Msubuguri na Joseph Waitara. Vilevile mkoa huu umejaliwa kutoa viongozi wangazi za juu serikalini, wakiwemo mawaziri mabalozi na wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali. Uchumi wa mkoa unategemea zaidi kilimo ambacho uchangia kiasi cha sitini ya pato la mkoa. Sekta nyingine ambazo uchangia kwenye uchumi wa mkoa ni za mifugo, madini, uvuvi na utalii. Wastani wa pato la mkazi kwa mwaka limekuwa likiongezeka mwaka hadi mwaka kukua kwa pato. Chanzo: Ofisi ya Taifa ya Takwimu Makabila makuu ya mkoa wa Mara ni Wakuria, Wajaluo na Wajita. Wakuria ni kabila kula wilaya za Tarime na Serengeti, ambapo Wajita ni kabila kula wilaya ya Musoma na Bunda. Wajaluo ni kabila kula wilaya ya Rolia. Makabila mengine yaliopo mkoani ni Wazanaki, Wangoreme, Wasuba, Waikuzi, Waikizu waisenye, waikoma, wakwaya, waluli, washashi, wanata na wasweta. Mkoa umeganyika katika kanda tatu kijiografia kama ifuatavyo. Nyanda za juu hupata mvua mara mbili kwa mwaka, wasani wa milimita wa 1500, zina ardhi nzuri yenye rutuba na zina wakazi wengi. Eneo kubwa la nyanda za juu liko mpakani kaskazi mashariki ya wilaya ya Tarime. Juri kuu ya kiuchumi katika eneo hilo ni kilimo cha nafaka hasa mahindi, ndizi, viazi na mihogo. Lakini pia kuna mazao ya biashara kama kahawa, chai na tumbaku. Ukanda wakati, kati miinuko michache na mbuga pana zenye nyasi zinazofaa kama malisho ya mifugo. Ukanda huu unaanzia wilaya ya Tarime na kuenea wilaya yote ya Serengeti na kuishia mashariki ya wilaya ya Musoma. Hupata mvua za wastani ya milimita elfu moja kwa mwaka. Na shughuli kuu za kiuchumi kwa wakazi wa eneo hili ni ufugaji wa ng'ombe, mbuzi, kondoo na kilimo cha mazao kama vile mahindi, mtama, ulezi na mihogo. Ukanda wa chini katika mambao wa ziwa unachukua sehemu kubwa ya eneo la mkoa katika wilaya za Bunda, musoma na rolia. Ukanda huu hupata mvua za wastani milimita 700 kwa mwaka. Na wakipendi kirefu cha mwaka hubaki kame. Wakazi wa eneo hili hujishuhulisha zaidi na kilimo cha pamba, mihogo na nafaka. Ufugaji nao ni shughuli muhimu kama ilivyo uvuvi. Na hii ni historia ya mkoa wa Mara. Iliyoletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na poti na safi